یا آدم د ټولو نه اول پیغمبر سوکو حضرت آدم او د ټولو نه اخرانیس څوک دی محمد صلی الله علیه و سلم ارکی نبوت ته به آدم دی نو اخو قبل کتاب په کتاب سره ثابت دی ا کتاب کی دلالت کے پجے خبر اب ان چنه قد عمرۃ تعمر شولک اس کن ان تو زوجت الجنہ یلک نای ولا تقرب هذه الشجره بغیر سرذ قطنا کی بیان نہو لو لم یکن لم بیان نہو لم یکن نو پر زمانے ددی کہ نبی اخر نو فہو بالوحی لا غیر دا طواح سری نہ بغیر سرا اوا کی چتا کی جناغ پیغمبر نوغا آدم علی السلام پیغمبر نو آدم علی السلام پیغمبر دې ذکر د توهی شی وا چا ته چوي شي ا پیغمبري نو دې پیغمبر دې کوبرا فسانه له د توهی شی وا ولی لانه قد امرت امر شي دې نه شي را او هغه وخت کله نو معلومه صدا خبره چي دا ته غارې وای شي او کوبرا فتاه چې من الله صلی الله علیه و سلم اجازه چا نو چا کیا دې پیغمبري نو سره دارنګی سنت او اجماع سنت پر خبرابانی وارف ده چې حضرت آدم علیه الصلاة والسلام پیغمبر ته حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ روایت وکړ په یاره صلی الله علیه وان کان اوله ایو ان بیا کا د ټوړ ناوله پیغمبر رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت آدم د ټوړ ناولو کنه دا امام احمد رحم لا يرانا خلق أصدقنا أن أبيب أمام رجل ونروا ربيتك أن رجل قال يا رسول الله إذا الله رسول إذا الله رسول إذا نبي كان آدم حضرت آدم عليه السلام نبي وحضرت نبي نفسه قال نعم قال زویو کارانس سټي ماشنده صالحو کوي داغه نحسان په دا روایت ذکر دی وي آیا حضرت عدم علیه السلام زیو او صحابه حضرت عدم علیه السلام زیو نو حضرت عدم علیه السلام په یقینن اول انسانو او نو بوټې دلته ثابت شنو معلومه نمشه چې اول لته څوک ملې حضرت نه انکار د نو بوټ تر هغه چې نخرشویری د بازه خلق انه يكونوا كفره اكو قردا تهني خلق کو سووی خو یاختلاف شینه لکه سره ته په حرص کې او کارو کې کینو میوشي نو بیا موږ خلکانه لکه خپل نوم کول غواړي تنه نه علوم کو مالکي کې بیا څه که تنه شي کوله ان ته خبث کارو کې بیا هم خیزه کینو میوشي نو داسې خلک هم دا خپل نوم کول د د دنیا خر خپل اجماع خر خپل اجماع او خر خپل خر خپل اجماع اجماع دی کی دا یو څه یو زیو یاره ما خبرو کړه نو دا څه څنګه خبرې خو چې سړی کین هغه عیناده نه حادثه بیا کوي کنه اکثر څه خلک ته خبرې کوي خپل تذکرې چې شروع کې سره د ادارې معارض څه ده خپل واقعې دي شوی نه لکه دته ځان سره هم کړی ښه څوبيان تلاړ مځوال تلکه شانتي بيمار شوم بیا جو ډاکټر ما او جغه وید سي ما اید سي ا ما اید سي تاسو باندې ما تفکاري لګیدل نو مطلب دا دی چې دا خو یو ډیر اهميت حامل امو تحمل کې شکایت کی خبري کین نو خیر ده نه اوس ارکړی دې څه قسم خبري شروع کین نو مطلب دا اوس دا وجود خلق او وجود کاری عادت خپل بيماري فوق العرش کوي نو مطلب دا دا د خبره حسین دی کنا نو بہرحال مسئلہ در اجلستنی خبره خودی سی شغه د حسد او دائنات د وجه نقص مخالفت برائے مخالفت کی نمود او هغه ار جنو گوته محمد صلی الله علیه وسلم دی دعوته نبوت کریوال بیا ظاهره کړه موجه دا حتی دعوته نبوت تنه دا, دا, دا خبره په تواتر سره راغې تر صحابہ 75 سره به تر را تواتر سره اتاسو څنګه خبر ارزکړی وشتل تا واتر ته پارڅو استاندې تا واتر وایڅه ته تا واتر دي تویلې کېږي چې دومره کثرتې چې لاي پسو الله او توه مالل کذب چې عقلدا جایز نه کړی چې د خلک بدرو ویل چې مختلفو زمانو کې مختلف خلک د مختلفو اماکنو نه راغلي او ټول خلک په اتفاق سره د بجا باندې پدرو وه پوښښ کنه نو بیا تاسو معلومه ما خبر چې دا واتر کسنه خلک بیا عادت وي خلک چې سمو تبره وې تواسر ديته وې کنه څکم څکم څلور کسان وې ځکه چې زिना د فارستوي کسان په ټوله کې څکم خبره کوي یع ترې شي ځکم څکم څلور کسان پکې سره وې پنځه کسان پکې ځکه پنځه به تسکیه کې سره کسان وې کسان پکې ځکه واس مانو دې وزم کې دا و و ډېر چې دا وګ پکړ سره خلکو نه اډانه دې پکاره دا نه څکړ دې ذکات جن خلل ته وڅه انده غځي تورې سی او برې سی کثرتہ اسنه خلک ویناتول څه کار دي سن اثر مې کوي وا اسنه خلک وای نه صالح کاران پکاره څه پکاره دي صالح کاران پکاره وې ځکه چې هغه خلک دې حکم او شنو به یو سريخ دې شنو بیا دې حکم او شو خلک وینل او بیا کثر پکاره دي اسدین لمه خاطه نه چې راغلي موسی عليه سره ستنه خلک وینات لري خوادي الله څخه کار دي لکه څنګه چې څنګه بازار کې شیشه وتا له ټوله خبرې غیر ضروری دي ټوله غیر ضروري غیر ساده ساده خبرې نشته ولې یوازې کې به یو عادت افاده ده یو خبرې کوي نو بل څه کې عادت افاده ده خبرې کوي الله دې کی چې مونږ ته خبر اووړو چې امریکا ته واښ درې الله کې چې مونږ په خپل ځان کې واوړو دا نمېماني او ایستاده چې تا نو به هرحال دا یو خبره ده وردا چې تقریبا یو 230000 کسانو نیول کې کینانو زمونږه اکل تناره ایږي ٹھیک شو او کومثال په تور باندې وي په وزرستانه حمله او په توکستان باندې کوم وي کنه یا یو کثراتوي مونږ یې وینو نو یو د دې کې ان جذم په کم د غوانې او په بل کې ډېر کسانو چنی ویلی نو اخرې ته دې جذم واخیدل چې یوځې کې به یو عادت یې قاعده کړی خوبل کې نه کوي کنه زینه کې ضرورتونه عرضه کوي له ویله کوي کنه دا یوځې کې څنډو کې ضرورتونه چارې کوي کېږي یک شوي بیا تاوتر چرې دغه یو تا ویله کېږي تواتر به لسنات یو تا ویله کېږي تواتر به تاباقا یو تا ویله کېږي تواتر به تعامل سنورم ته وی تواتر بالقدر المشترك تواتر بل اسناد تیته چې دومره ډېر سند سره په سند معلومي چې دومره دومره یو دبل نبل دبل نفه هر زمانه کې دومره لکمن کذ ما علیه متعمدا پلی دبا و مقاده من الله د عہد شریف ته دا مثال په توور تقریبا د 35 کتن مرانه کړلې دا دا دا او یلا کوم امام بخاری دا کوخاري زکه دایي شاګردان په خپل نهوی هزارو او بیا دا رینوست او بیا په هر دور کې ګمرا یا نه قالې هر دور کې اوس لکه کومه تقسیمي کتاب دي دا کتاب دي ته وایي تواتر به لسته ته وایي کنه چې نقل کری خو هیڅ ساده دي نه هیڅ ساده دي معلوم نقل شری به تواتر به طبقه دي نقل شری چه ایس تغییل رفتحی ملیدی یوی دواتر بیت تاعمل چه تاعمل دو امت باگیبانی دیلی لکه ازم علماء اکرام دیل پارمیسال لکه اتصار که رفولیاتی نر سابیستی پریواشتی پر یا لکه اتصالا شل رکھاتا ترازی نر سابیستی نو بازیدی کې سنت بل حوالی سرائے حادیث ډې فاپل طرف کې هغه تعول ډې داسې یا تواتر ور قدر مشکک دی ته و ملا نه چې هغه چې کوم معنا سره پهې کي که نه هغه ډېر سری سر را نهلی اگر که په تغه ل زول سرهوي لکه بهې د حضر عالی دا په یو لپ سره ډېر خلکو به نه ویل خو واقع ې چې زییه ټول ته لا سرې خبره کوې چا ډر زیاته سخ ته وې توور نه نو پیغمبران بردا نبوت چې د دعوې د نبوت ته دا په تواتر به لسناد او په تواتر بالقدر المشابهه په تواتر به لسناد او تواتر سره مونږ شي او سره نه او تواتر به تفقیق سره مونږ ته رسید شي شه په چې څومره خلق ویني چې داوې پیغمبرای کړل نه کنه ګړډی رزياتو کثان ویلني د معجزه نه د دوه واځونه یادت الله تعالی ظاهر کړل کلام او ته حدایکل نبی په دې ډول غاو چې نن دې ورکړل سرد کماله براغت تدینه ندی اج شيري نه معارزي د قران نه بیاكثرې سوره من په پتاه سورتين نه اعینا کلکوت تر د دې مقابلای نه وکړی الله تفا تو بي سورتين کې بي سورتين کې تنوین ذکر کړو چې وړو کې شان ته تरावरای دا تل څه بار بیا ماته لوکهم سرد تعلق تدینه یعنی سره حیرت تدینه علا ذلک په دې معازره معارزه باندې حتا خاطر حتى جدي په خطر کې غوړول داس په لورونه عن المعارضه ا د معارزه نه اعراضه په حروفه په حروفو اله المقاراه بالسيوخ مقاره بالسيوخ دا مقاره بالسيوخ راځي استوري وو ته چې ما در خبر نه شو بیا به جان کای کنه قبل سبا کای یا با کانځلې کای یا با جان کای بلال عارف وی نشته نو دا رنگی شکل آئیی بیل حروف مقابلنه چکو لیم ویرازه و مقاراییو کجا نو در طور عظیم او لوی موجیدت سوکتا اگه قرآنی کریم اگه لوی موجیدت اگه لوی موجیدتا معا تحالو کم صلاح تحالو کم تحالو کم ترسردی کتو چیو حیوان بل حیوان ختم کیو و دلتا کتنه مراد کشیده حرس نو په فزالکا مشارنیلی معارضره حتا تر دې پورې فاترو به منځي حتا دې خلکو اغه خپل روحونه په خاطر را کې ورځول و رازوان ال مارزاد ماردینې شي کبل اي رازک بال حروفي حروفه ال المقارعه بالصيوف مقارئ بالصيوف المقارئ مقارئ دیو سوم او بچا بچا تو صيوف او نذیران نقل <سؤال> شدې یو من هم د دین سره د توفرو د دواوی نډې رساب سره موجود شدې تیاونکو ویښې په اوښیم میم موجودانه چاغلیستی ورته فضل لذالې ک قطع با تقان په دلالت کې جنه من عند الله دا دا نار ترق نه وي او خو علیه بیا په دې سره معلوم شوې رسیدګر د اوید نبی کریم صلی الله علیه وسلم علم عادی علم په لوم په طریقې د عادی سره غلې علم عادی راغلې و نذیرینا اللاصفيه شامل الاحتمال <سؤال> العقلي قد يك قد هن پیدا ک یو شی د احتمالات عقلی او علامه هوشن وزنی علوم عادیه لکه شان د ټول علوم عادیه و مونږه پوهام چې په وی می حاضر صدی را شي کنس کته وي پکیتاه استعمال شي دا پکشته دا پکشته دا پکشته تاکم دا استعمال لته و یا تاکم دا استعمال لې چخار شي تاکي دا استعمال لې دا خبره استا پیریان کای نه کوي دا استعمال لري چې ته او کینيه بغه زو وجنه کیاو دا پترته پرېواله پېسی اښلول کوشش کیاو دا ورته څه ویلو پینځه پر لا استعمالځو غوامو خو مطلب دا راځي دا بس شی احتمالاش نو پیغمبر باندې الله کتاب نازل کړه دا معجزه را دا د پیغمبر د ټون نه عظیمه او له معجزات سره قران کریم وين كنتم في راج مما نزلنا على ابن افا سوريته مميذ وذور شهادتكم ان دښمن بلته کلاعاتو نه مې وسلی او نو کان بعضو نوازنا زهيره قران كريم له ما چې زرا وسپورې مقابله نه راکړي وسپورې سن نه راکړي چې اکړې الحمدلله مونږ بیا مونږ ستي ني مونږ به ویلې چې مو راځي وکړه خلنه شیطان نه نه پوري سر د اکثریت اباده نه د پارټ ټایم کې کفاره ودا مشتکان او د کافرانو د دینخوان او دی د شيکان او يهوديان او د کې څور دي هر ټایم کې هر کې څره ودارې باوجود د قرآنی کریم نه عربن نه عجما انا عربو کله نه چا کړلا عجما دالویا معجزات د دا قرآنی کریم معجزات ومنګه څه شمارو و ځالنن خبرات یې مقابلانه راکړې کړي قرآنی کریم په اسلوب څنګه عجیب او غریب دی د قرآنی کریم اندازې د څهګو څنګه عجیب او غریب اره قرآنی کریم چې اخباران المغیبات سي وغيره وغيره قران کریم کے پورا یا یو تقریبا یاسل تلفون دی جکر دی پدی کہ یا یوں نبدخرو مساکنک لاحتمنکم سليمان و جنوده وهم لا جسرون چم جمع فی الاخرتے علی فلکی فلم ولا تخاف ولا تحزن انی رات الیک وجائل المرسلين تو امرت اخبارت تو امرت اخبارت تو امرت وانہر اخبارت وبشرتونا ہر تو ا سوا سوا سوا سماں تے خبرانے بڑ نو بہرحال دے قران کریم دا گورا ولکن فل قصاص حیات یا اور الالباب یوش فرقنے دی ویش دا القتل فان قتل ولاکن فل قصاص حیات فمن قتل یوش فرقنا من قبیلہ یوش فرقنا تقریبا پدی کی دی چہ ولکن او القتل فان قتل بذیف مقابل کی چھ کم من کی تمرا فتنہ <تصفح> و اقانی حمادهم انا قلشيري معنه ده دره امور خارقه ول العادت ناغ چر سیدل له قدره مشترک یلی ظهور د معجزه حتى تواتر کا اگر کا تفاصیل یا حادثه دی توي بالقدر المشترک لکه په حاضری د حضرت علی او د حضرت حد دعاته متوینه ده د زویره کنه عادیم نه حاتب دا غره صلی کریم صلم تادر کران یذل حاتم توی دور چتنی ولا شی و استریه کرانا اغه یاره ماته خپل <سؤال> پیغمبر او خیاغو ته بیاغه چې تشریف فرما لري د غناث سیلاندي صدر پروست اغه اغه ویژه پخپل <سؤال> اولادونه ویلاړ وسید نومداران خو سردار دی در خوبه خبرو وزنی ویلې شی مده خوره شرم خبر رسول رسول کریم څنګه فرمایداف ته اغه چې اولاد خپل ورو ته یو سړی مودي ګډېر له کس ته حاډه د اخلاق او عین مجسمه سمج سراپا اخلاق زموږ ګډېر خدای اغه نو بیا غره غه نه چرغ غه رسول ګرین صلی الله علیه وسلم نو بیا له طرف ته کېده غته یې زیکو پره مصالحان اوی رسول الله تعالی صلی الله بیا تا درایه تا دا کلیمه ویله په ایمان راوړم او دا غه نو څه بیا اکثر د ښکار فکر په روایتونو دی غه حضرت یادی نه چانلی نو ده نه پته لګی چې عادي د رسول ګرین صلی الله تعالی السلام د اکثر زده خبر ورکوم کوي څوک اساندې شي چې په مخزمه کې تیری او غذر ما ډیر ځقوستي ولې زموږ کاش حرمان تدید ایمان نلښه نړۍ رحباب هغه ډیر ځقوستي یو نڅون دې دي هغه ډیر ځقوستي خو زموږ کاش کې سره یې مسلمان ایامي ابو ظلب سپ ډیر او کاش کې یاغې شي مسلمان او سره یې چې کوم دین واغہ مېدا حتمی توئی خدای دې پتا الله تعالی او څادروم کلندر محمد دا یو څوکاندته دیرشيري زم چې کاش کېږي سره دې بده څوک opportunities نه دي څوک opportunities نه نو په هر حال الله خو یو یې له مزال الله سره لګانا نو اصل د څنګه څاندته دیرشيري غنا چې هغه په د معاشرتي حوالی سره هغه اړیرځه حاله کدي نږدې متاخرینو کې خدا داغه وره په هر د لږ دیار د خدمت خدا خلکو کو یاره لکه چې موږ ته خلقې خلقته نو دداشي کاخره چې د دې دغه داسې کاخره تیرې شوې ده چې یا ما ته هیڅ پته نشته کنه او ما خبرونه کې کتابه غاننه چیرې خلک چیزې کې خلقو په خلک چیزې نو د دې وجه داسې کاخران چې تاسو تاونه دې چې ما په دنیا کې نو دا غي عذاب پر دا آره کافر نړیږي چې کوم کافر دلیلي دی دا ادي حضرت عباس رضی الله تعالی چی رسول الله تبرک ترنا سبې پرواکه یې رسول کریم فرمای زماره تر بده ټولونه کوم چې نور سپلې واپس او دی ماربای شي نو یدا او یودین لا پټوله کېدل شيرا انڅه کې عذاب راغې سم کیس په دې چې او سره په دنیا کې کاثر دی واغه خلکو ته څه نقصان نه غره خلکو ته نقصان نه په دې سره او یو کاثر د سره دې دېم کاثر اگر بلا خلقی از عذاب کریم دی حقوق اولاد کرے حقوق ال عباد حق تلقی درجاتی کلنی و دا غ عذاب بچی تی بار رحمت میں توی خبر وہیدہ خبر مذکورہ کتابوں میں سیار ہو کل شدل نیول نیول ارباب البصار تن بوتے رسول کریم بی وجہ نے فتوا اول خبر دا متواتر از احوال دوزنہ قبل تن بوتے اے بولنا دا خبر دار کنا زمن پیغمبر اگر نبی دے دامو دا دلیلدار پیغمبر یو قبل از نبوت ژوند دی او بعد ژوند ییله که قبل از نبوت ژوند کیته غوړی چرته دروغ نه دی ویلی چا سره واخلاف وعده توب نه لکړي چا سره سم نه دی کړی خلاف وعده توب نه دی کړی چاته کمزلی نه دی کړی سوګی راته نه دی چرته تنا اخلاقی کمزوری نه شي چا په خیانت سره کړی په مال تجارت کې د حضرت خدیجه کوې زکه ډېر لوی باور ایا نو دای خو قبل از نبوت نه خبرین ځکه پستون وګوته نه وګوته عاوقړه نو بلې کرے چې وګوته دا واوقړه نو بیا یې په اهم او بهترین طریقې سره و په بهترین خلقو ته الله تعالی ورکړه چې دایي په اخنار کو باندې مشرف دغې نه اخلاق ذکر دي هغه پیغمبر هم د سپې پیغمبرو صدقه په سره چې د ټول د دنیا په ګوړې جهانو سردار دا خپل وفات کېده دغه زرا او دا غزرا دی او یهودی سره غرو وا غان پرتوا په څو ورکم کې رهن پروتو د پیغمبر امبر بارک کې وسړې هغه پیغمبر چې ولې زمانه رسول دل پیغمبران میراث کړه نار رسول میراث ان صفات بلکې قرضې خبرې او د سره هغه چې بہادری خدوم راحت کې وا چې رسول کریم صلی الله علیه و تقریبن ول خدات چې په شرکت کړل او چې نه خدای چې ډیر خلک وو تاسو نه ولي او حد چې تقديز لینو اره صلی کريمه ای باد الله ای باد الله چې څر څه څر څه څر ته خپل لګوره اثم رسول کریم صلی الله پیر বাহাদুর د بلی واج جنازما زموږه امتداره دي اغه د آ... آ... اول دا خبر اول دا پردی خبرې مو ګربې کو بخاری چې بلاده غړي ار دې اوس په وخت مورثایک سندونو باندې حدیث تشکیلله چې مدینه کې سمه سرهاله د شپې توازن وشو د رسول کریم د تور نمبر کې وای او هیڅ مشته ویې سمه مشته ګور په یو جنگ کې هم د هزار پښان ته ولړل ساده قدم شانه دی ویل چې په دې یو دغه شکایت مخالفین هم دا خبره تسلیم کړې وه چې راڅرګ شاته شوي نه نو دا یو خدای په احادري خبرې ما ته لوی په احادري د خیر سلوکور ولا به نن سره دا وړه دې په لاره واړی په خولای راکنه امر چې په کورواله بیل جنگ زیته از مثال په تاره باندې جنگ نه کیږي ته معمولې د نارې خطرې کنه څلکم شي بیل کورواله او بیا د سيزه کې چې هم مارکې او لاس تل مارکې داسې مارکې نه لکه دا لګان چې دا ځلته کې د وزیرستان زمو یو غټ واهایاله سنا چې داغه ثاني وړاندې دې د خلاصي او مثال <سؤال> فطور دی ویلی چې ټیټ ارګی کې دا د وستوب نه ده الته کوم مثال فطور باندې در شي وو چې سبو لاس فلص باندې وسکې دا دغه وکړه کنه لاس فلص باندې وسکې نو دا بغیره مشکله خو او په کې به مخ په لبی ویزان کرے بیل 10 ورځې دلته دا ویل سره ویلی نو ته ماتره دلوي په نو داغه مثال په تور باندې نو قبل زنبوت غره بو سفیع تل بخاری جیل دیوال او تقریبا 3 سره سره سره چکم دا باندې چیکند بو دا غړیا او بیا هرقل تاعدا سی سیر یا بیا چیکلاغه هرقل ته چیکم خط لیکل محمد بن عبد الله الہی رقل عظیمه اصل تم کنا یا فرلاګلار دالت کې د غیری حتلی گله ابو چې کله راغو خپل سینو کوم مسلمانم نو خطول خبره او چې پیغمبر کې وینو حقیقت شوی دی نو بیا دوی وعده څنګه یاره وعده مو سروشتل نه پدندلې چې وعده کې وسته کوي نو هغه کوم مخالفین دي دغې مطلب کاري چې اعتراض کوي پیغمبر دې چې کېده چې الله تعالی درش کاله دی او کس صح عزت او احترام سره او دا غبین پټولو غالیب او دسی که دیشی ممکنه ده او غصره دروغ جنی دسی که دیشی نکر خواهد دلیلی و اللی اربا باستر کنو بودتره پدو تر ایسو آگا ایو آگل چه متواتر دی من احوالی در احوالنا قبل دنو بودتا بحالت دعوت که پس تمامنا او دادا اثلاعظیمه و حکمیه او دادا حکمی. اخدام حسو او دادا جمل ابطال پا وقتا تا جمل دا ابطالو که یعنی او و بحاطران خلقی گرفتار کرلی اعوذدا بو سوق اسما تلا تلا قطول احوالك يا صباتك على حاله لذل احوال ووقت استراب ده مشكل لهاتلكي لذي الصبات بحسب ليها 68 عدد عدد فرد شدد اعداد الذين ده حرس الدين على قانب ده قان في بده متان متان لما دار مسؤول دا لما جت الدبارات الله تجد الدبارات توا بكير سرنطان مندهنكي ولا الى القرح في سبيلا هذا قرح ده بارقك النار مش منده كريسينه سیدالکائنات صلی الله علیه وسلم پر اعتراض نہیں کیا ہے وہ عین یجمع اللہ تعالی دا خبره مندا چې جمع کې الله تعالی دا کمالات په حق تا غچا کی چې الله ته په ایجاد د روژن دی دا ته مهلت ور کیدې شاله دا ظاهر کې ديني پټولا دیانو او دا یې مدد کوي په خپل دښمنو په دشمنانو دداده او دا جوندي اثر درته په سماوات نه اله یوم القیامه منګه ګورستنګ حقیقي فرزندان او بچینه یو د پیغمبر تذکرہ زما پشانی او ناقص او کمزور ایا که اغم درجه حساب کی نو صلی الله علیه وسلم صرف داس اللہ او دغه نا دنم نا نو زما په خیال دلی سعادت هم ان شاء الله د الله په خوښلو کرم سره تقریبا 15 سوازل یا 6 سوازل به ان شاء الله سره د جوړیږي مثال په توره منه بیا او کمکستي واسټه نی او داګه دومره جوړیږي دا کمکستي بیا به یادګم وای چې زه باید درود ومویم نو هغه څه ما په خیال درځي دا خدای یو کمزوري فردا حال لري مطلب دا لري چې هغه داغینه بری دا به څومره وای نو دا غژ هغه ځوندري کانا دغه ژوندري اله منقام وصانی هم دې در امر عوزین بین اظهر قوم فما شاد رقمو په دې کتاب الله دا سر کتاب باب انفیلد لمده کتاب وحکمت و تعلیم و ترا و شرای و ورکل دا و اثم مکارم الاخلاق او بیا مثالم الاخلاق ته ورته قودلی زکړه دا خبره د مقام کې چې اخلاق کو څو قسم مریو اخلاق حسن دي او حسن دي او مکارم الاخلاق دي اخلاق حسن دي ته چې سره بدو کو سربت کو چې سره ښو کو کو ښکاوینا ته دالې کو خاطر دوالې دې استمعت علیکم اجزا او سیادتین سیادت اخلاق ی حسن دي ته چې سره بدو کیته اربه دې شي ښه موافق نو دې ته سوي لیکي چې ماکارم اخلاق زمون پیغمبر صلی الله علیه اخلاق و او ماکارم له اخلاق دا ګورک هغه خارجي سر عملان سبا هغه شي حضرت کریم صلی الله علیه وعل وسلم یې راغنی وره اړه دې ستاوه ورو ورو وینصاف کا سقا ما هغه الله باندې چې انصاف کو نه کمبل وسو وینصاف وګوره کار سي یو دې چې وینصاف اغه مده ستاوه حضرت پیغمبر رضی الله پر مې فرېدا ویده تم نسيه ته تو کما ته ما ته دا وایي چې لکړو او څنګه کاي را پد تاریخې سره نه اما ته دا غوښتنه ما ته دا وایي چې پردي حقوق په کاردار اچورکې پردي حقوق او پردي حقوق وري ورنکې وعظموا اعدي اكمل لكثير من الناس في فضائل العلم وعملي وكنا ورلع عالم منور بالبيان باعمال صالح ذكر الله تعالى دين در په دین ټول باندې كتصغه سرواعد كه ولذي ارسل رسوله ليوذروا بالودن بالوداد الحق ليوذروا والدين كلي وكفا ولو كرهل مشرفون او علامه النبي معنات النبوته والرساله في هذا الدين كلي ثابت شنو بوته واللالهت كلام ادا دا کلام دا اسمو الله منظل منزل علی پدما خاتم النبیین ده ا دغه خات رسول کریم په خپل بلاو حدیث کراغلی الله تعالی فرمایي خاتم النبیین اما ابوس د کفتن ناس بلکې جن ان سوار و تا نو ثابت چې اجماع ان انبیاء د نبوت رخصنه په عربه پوری بعض ان سوار فین کل سوال نه سوالدار ای عیسا علیه السلام به جرست راځي نو ورادی شګه نو یمتی نو خاتم ان بیا شو کراغه به حیثیت یمتی ورادی هغه به په شیکي او بیا به امام حضرت عیسی نزور ایسا مولوی او لیکن دیو تا بيدری محمد صلی الله علیه و سلم کې د شریعت نظر نه تخصیص دي نه فلایتونه کوي کې چې ودا تواه ان نفس احکام دیني شي کوي بلکې قوم دیو خلیفہ رسول الله صلی الله علیه و سلم دي د اعطا خبر اډاره چرنه صلی الله علیه و سلم دیو مستی او وایم وم وایق قریب الهدی لانه افضل دغه له افضل دی امام با حضرت عیسی وسلم